Точнісінько так і сталося зараз. Ноги самі понесли Степана до вкритих рясним цвітом вишень. Серце одразу тужливо защемило, бо за білосніжним кипінням садочка вже примарились йому контури великого старого будинку, у розкритому навсті віконці якого промайнув милий серцю дівочий профіль. Та несподівано дорогу загородило вгодоване вайлувате левенятко – що зовсім по-котячому муркотіло й терлося об ноги. «Пробачте, Ребе!» У даному контексті, на відміну від наведеного вище значення, «Ребе» означає «духовний вчитель». Це повністю відповідає зафіксованому в Євангеліях зверненню до Ісуса – «Раві» – «Вчителю». Запрокинувши голову, гукнув Степан у безкрайню небосинь, потім озирнувся і широкими кроками попрямував за левенятком, яке спокійно трусило до ніжно-сонного струмочка, що дзюркотів укритий сизим серпанком лощині. Там, де потік вигинався широким закрутом у тіні розлогої смоківниці, на нього очікував Христос. Степан попрямував до Ісуса, котрий стояв з першій спиною на величезний замшілий камінь. Левенятко ж дримануло собі до виходу сіреньких пухнастих кроликів, і заходилось борсатися з ними, уривчасто рикаючи та смикаючи за довгі вушка то одного, то іншого. Кролики верещали від задоволення і, у свою чергу, стрибали через спину товариша по забавках. Хвилин за п'ять до них приєдналась юна лань. Потім з жинових кущів вистрибнув. Однолітній вовк, котрий ще більше, пожвавив метушню молодняка. «Скільки разів бачив таке, а все ніяк не звикну», – чесно зізнався Степан, нарешті діставшись каменя. «Що ж, чоловіче, я тебе розумію», – відгукнувся Ісус. «Не тільки ти. Ніхто з людей не бачив такого аж від шостого дня світотворіння. Але що поробиш?» Надто вже милий моєму серцю лагідний мир, який колись таки запанує на багатостраждальній землі. Тому й полюбляю. Я саме це місце, понад усі інші місця, в усі інші часи історії. До речі, ти не заперечуєш, що ми і цього разу прогулюємось саме тут? Ну що ви, ребе, як би я насмілився заперечувати вам? Звісно. Зовсім не проти. Степан усім тілом подався до Христа, але несподівано завмер. Ісус розслабленим повільним рухом поправляв ремінчик, що утримував на голові широку світло-блакитну хустину. А жест цей завжди свідчить про якісь його вагання. Відтак Степан спробував якомога непомітніше змінити тему. А вже шкода, що любові досі не запанувала у світі, та варто вам, Ребе, тільки забажати, варто ще наполегливіше докластися до цього. Досі Христос стояв майже спиною до співбесідника, але наступної ж миті опинився прямо перед Степаном, лицем до лиця. Від його світло карих очей від божественно чистого обличчя невимовної краси віяло холодним внутрішнім спокоєм, і водночас божественне це обличчя сміхалось кожною порою шкіри настільки жваво і весело, що Степан швидко відвів у бік, не витримавши такої суперечливої суміші. Ти мусиш розуміти, чоловіче, про час, коли Вселенський мир обіймає і заколише людський світ, Невідомо навіть мені. У голосі Христа не було і натяку на докір. Проте Степанові чомусь зробилось дуже соромно. Наступної ж миті він зрозумів, чому саме. Продірявленими долонями Ісус розсунув на своїх грудях складки блакитного хітона, і звідти сійнуло гаряче, нестерпно яскраве для людських очей світло. Степан рвучко відвернувся і затулив рукою Обличчя, щоб сяєння найчистішого божественного світу ненароком не спопилило його грішну душу. Та все одно, крізь міцно притиснутій до очей пальці, бачив дивні переплетіння райдужних хвиль, хіл та ліній. Тільки сам Гашем знає про той день і час, тільки йому це відомо. Не забувай про це, чоловіче». М'яко, проте наполегливо мовив Христос. Причому Степан бачив кожен звук його чистого голосу, що змушував танцювати райдужні хвилі, кола та лінії перед Степановими очима. заплітав їх у чудернацькі візерунки дивної краси. «Ні, ні, Ребе, більше не забуватиму, ні за що і ніколи». Скільки разів ти обіцяв не забувати, чоловіче, скільки разів обіцяли інші. На мить у голосі Ісуса прорізалася втома. Варто лише пригадати одного з найвідданіших моїх учнів, Шимона, котрий присягав нізащо не зрікатись мене. На мить мирна долина тисячі зірок зникла, все довкола обійняла досвітня імла, яку ледь-ледь посунуло не в силах розігнати остаточно полум'я невеличкого вогнища. З тьмяної імли долинули брязькі зброї, кінське іржання, вибухи шаленого реготу п'яних легіонерів. Потім незнайомий голос промимрив. «Та що ти там нявкаєш? Хай мені повилазить, хай в мене на дупі чиряк вискочить, хай відсохне моя чоловіча жила». Та я оцими своїми блимовками бачив тебе разом із Назарієм. Тобі не відкараскатися, клятий боягузе. Ти з його шайки-лійки? Ну що, зізнаєшся, падлюко? І новий вибух п'яного реготу, і ревні благання жалюгідного, смертельно переляканого чоловічка, у серці якого ясно читається одна єдина думка – величезне небажання відповідати – за відрізане вухо храмового охоронця Малха, згідно із законом, око за око, зуб за зуб, бо буде йому вухо за вухо. А може відплатять і за інші якісь гріхи, реальні чи уявні, бо якщо добряче пошкребти минуле будь-якої людини, сякі такі грішки знайдуться обов'язково. Та наступної ж миті вартові проконвоювали повз вогнище Ісуса, ще на розіп'ятого, з непробитими ще долонями та ступнями. А інший, хоча насправді, той самий, давно вже страчений та чудесним чином, воскреслий Ісус, як і доти, стояв поруч із Степаном та дивився на себе колишнього, на того, котрий був до страти, а ще за мить. Закукурікав півень, смертельно переляканий чоловічок, на якого більш ніхто не звернув уваги, у розпачі схопився за головою і заплакав, і видіння безслідно зникло. І знову поруч дзюркотів ручай бавився звіриний молодняк. На найнижчу гілку розлогої смоківниці всівся яструб гачкуватим жовтим дзьобом почав чистити розкішне пір'я, не звертаючи жодної уваги на пару